Чайна М'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ п'ятдесят перший. 51 Побитий загін вартових знов зібрався до купи і визирав із-за краю на Айзека та Дерхани з Ягариком. Вони тепер були насторожі. З гори прилетіли три кулі. Один офіцер не встиг навіть кавкнути, бркицнувся сторчма в темряву і вибив своїм тілом вікно чотирма поверхами нижче. Інші двоє встигли заховатися між уламками й каміння. Айзек глянув угору. Шістьма метрами вище на виступі показався тьмяний силует. «Це знов півмолитва!» – крикнув Айзек. «Як він сюди потрапив? Що він робить?» «Давай!» – обірвала Дерхан. «Треба йти!» Скоцюрблені вартові були прямо під ними. Як тільки офіцер обережно випростував руки і визирав за край, півмолитва пускав наступну кулю. Він тримав їх в облозі. Один чи два постріли лунали у відповідь, однак це були марні, безсистемні потуги. З дирижаблів, прямо над хвилею дахів і вікон, почали спускатися нечіткі тіні, легенько зісковзуючи на слизьку поверхню. Бійці похитувались в повітрі на карабінах, пристебнутих до броні, гладенько розмотувалися троси. Він тягне час, бо зна навіщо. прошепотіла Дерхан, вхопивши Айзека за поле. «У нього скоро закінчаться кулі. Оці гади!» Вона невизначено махнула рукою на вартових під ними. «Просто місцеві копи на зміні. А от ті, що спускаються з дирижаблів, от вони серйозні хлопці. Треба тікати!» Айзек глянув униз і посунувся до краю. Та з усіх боків виднілися скоцюрблені вартові. Як тільки він заворушився, на нього звідусіль посипалися кулі. Айзек скрикнув зі страху, а потім зрозумів, що Джек півмолитва прочищав йому путь. Не надто вдало до слова. Вартові залягли й чекали. «От бля!» – сплюнув Айзек. Він нагнувся і висмикнув контакт шолома Андрія, від'єднавшись від Ради Конструктів, яка все ще вперто намагалася обійти перебивач і дібратися до кризового двигуна. Айзек вивільнив дріт посилаючи рушійний спазм зворотнього зв'язку і перенаправленої енергії просто в мозок ради. «Забери, це лейно!» – прошипів він до Ягарика і показав на двигуни. Брудні від крові нетель і кислотного дощу. Гаруда впав на коліно і підхопив торбу. «Ткач!» – нетерпляче гукнув Айзек і посунув до неймовірної постаті. Він все озарався через плече боячись побачити ревного бійця з простягнутою для пострілу в притул рукою. Крізь шум дощу все гучніше лунали хрумкі металічні кроки по покрівлі. «Ткач!» – Айзек спласнув у долоні перед неймовірним павуком. Фасеткові очі зустріли погляд чоловіка. На павукові все ще був шолом, приєднаний до трупа Андрія. Він перебирав у руках нутрощинетель. Айзек мимохідь глянув на купу велетенської падалі. Крила мертвих зблякли до блідого, вицвілого мишастого кольору, без барви чи візерунка. «Ткачу, треба йти!» – прошепотів Айзек. Ткач перебив і тихо загомонів. «Я втомлений. Я старію. Холодіє гидке дитинча. Ти працюєш тонко. Однак... Пролиті фантазми душі моєї. Мене засмучують. Бачиш візерунки? Навіть тут, у цих ненаситних. Можливо, я поспішив і згрішив. І думка непевна. І я не знаю. Він простягнув до Айзека три жмені вологих нутрощів і почав акуратно розривати їх навпіл. Повір мені, ткачу! Нетерпляче відповів Айзек. Ми все зробили правильно. Врятували місто, щоб ти міг судити, ткати. Але треба йти. Негайно. Нам потрібна твоя допомога. Будь ласка, забери нас звідси. Айзеку, шикнула Дерхан. Я не знаю, що це за свині пруть, але вони явно не варти", Айзек глипнув угору. І очі полізли на лоба. До них рішуче марширувала батарея вельми незвичайних солдатів з металу. Світло ковзало по них, підсвічуючи грані, холодними спалахами. Їх зліпили з дивовижною і страхітливою увагою до деталей. Ноги і руки бездоганно рухалися від поштовхів гідравлічної енергії. Пошипували пістони. За їхніх потилиць мерехтіло слабке відбите світло. «А це бляха що за цирк?» – вичавив Айзек. Ткач перебив. Голос раптом залунав гучно, вимогливо. Мене ти переконав. Поглянь на ці пасма і ниті, що ми виправляємо. Де мертві сплюндрували, можемо залатати, заштопати ловко. Ткач збуджено загойдався вгору вниз і втупився в чорне небо. Одним плавким рухом здійняв з голови шолом і шпурнув кудись у нічне провалі. Айзек не почув, як той упав. Вона тікає і рятує свою шкуру. Шукає собі нове гніздо. Бідна, настрашена почварка. Мусимо розчавити її, як і сестер. Доки не прогризла дір у небі і кольоровому потоці. Ходімо здовж розривів світового плетива і знайдемо її кубло. Він гойднувся вперед. Завжди здавалося, ніби він ось-ось впаде. Павук розкинув руки, немов люблячий батько для обіймів, і за виграшки підняв чоловіка в повітря. Айзек зіщулився зі страху в цих дивних прохолодних обіймах. Хоч би не порізав, билася гарячкова думка. Хоч би не пошаткував. Вартові зачаїлися і нажахані визирали на це видиво з-за краю даху. Велетенський павук нетерпляче витанцював у різні боки, тримаючи під пахвою Айзека немов дитину переростка. Він рухався впевненими плавкими кроками, перетинаючи звичний простір занадто швидко, щоб за ним устежити. Ткач зупинився біля Ягарика. Гаруда закинув за спину торбу з поспіхом зібраними деталями. Він з удячністю віддався на милість безумного танцюючого бога. Простягнув руки і ухопився за гладеньку талію між головою і тулубом павука. — Тримайся міцно, малюче! Мусимо знайти шлях! — Шлях! — Шлях! — співав ткач. Чудернацькі металеві загони тим часом наближалися до невеликого підвищення. Механічні тіла шипіли і потріскували від енергії. Вони стрімко пронеслися повз вартових. Нажахані молодші офіцери спантиличено позирали на людські обличчя на потилицях залізних воїнів. Дархан глянула на них, голосно зглитнула і худко підбігла до ткача, що стояв розпростерши свої гуманоїдні руки. Айзек із Ягариком сиділи на одній з бойових кінцівок і сукали ногами в пошуках опори. «Не покаліч мене знову!» – прошепотіла Дерхан, торкнувшись покритої кіркою рани на голові. Вона запхала пістолі в кобору і стрибнула в страховинні обійми ткача. Над дахом вокзалу на вулиці Вітчаю завис другий дирижабель і скинув линви для спуску десанту. Загін Пістрявого дійшов до верхівки схилу дахів і перескакував далі без зупинки. Настрашені вартові дивились на них і не вірили очам. Пороблені, не вагаючись, проламали невисокий цегляний виступ і на мить застигли, побачивши скрадливу постать велетенського павука, на спині якого немовляльки гойдалось троє людей. Солдати Пістрявого повільно позадкували до краю даху. Апатичні сталеві лиця виблискували глянцем під дощем. Важкі ноги чавили рештки деталей двигунів, розсипаних покрівлею. Зненацька ткач потягнувся і ухопив за голову обм'яклого вартового, який несамовито вищав від страху. Чоловік виривався, молотив руками і ногами. Та павук міцно притис його до себе, мов дитину. Мусимо продовжити полювання. Тому. «Покидаємо вас!» – прошепотів ткач присутнім. Бокаса підібрався до окрайця даху і щас. Якісь дві-три секунди чувся тільки гнітючий стукіт дощу. А потім півмолитва послав згори град куль. І чоловіки, і пороблені кинулися в розсип. Коли вони сторожко повистромлювали голови, нікого вже не було. Джек півмолитва зник. Ткачі його супутники також пропали без сліду. Глитайнетля проривалася крізь струмені повітря, нажахана билася в нестямі. Вона волала тисячами голосів, та ніхто не відповідав розгублена жалюгідна істота. Одначе, попри все, нетлю знову пік нестерпний голод вона стала рабою власного апетиту, унизу розтинала місто і ржа. Її баржі і прогулянкові катери крихітними плямками тьмяного світла вирушили річкову чорноту. Нетля стишала хід і по спіралі пірнула вниз. Через усе лице нового кробузона ішла риса ядучого диму, немов накреслена огризком вугільного олівця. На схід правою лінією пахкав нічний потяг і далі через Гід, міст Баргіст, понад водою до лудового перелогу. І вузлової станції Сидим. Нетля пронеслася над ладмідом, покружляла низько над дахами університетського корпусу і, на хвильку, сіла на шпиль сорочого собору в солебурі. А відтак спухнула геть, підбурена голодом і страхом. Вона не знаходила спокою, не могла втамувати жадобу до поживи. Істота летіла далі і почала впізнавати малюнок світла й темряви під собою. Раптом відчула настійний потяг. За залізничними коліями, поміж старих обшарпаних кварталів кістяного міста, нічне небо розтинали колосальні дуги ребер. Закружляли, завирували згадки про темну силу цих старих кісток, що від неї кістяне місто було страшним місцем, куди не треба лізти, де струмені повітря примхливі, а згубні потоки бруднять небесну просторінь. Образи далеких днів не відпускали. Тут її доїли. Висушували залози до останньої краплі. Тут запаморочливо смикала, ссала мамину пипку личинка-сисунець. Нетлі було страшно. Вона шукала заспокоєння. Затишне гніздечко, де можна відлежатися і оклигати. Мріяла про щось добре знайоме, де вона зможе подбати про себе і де подбають про неї. Через своє горе істота бачила власний полон у вибірковому кривому світлі. Колись її годували і тримали у чистоті турботливі доглядальники, гентам у кістяному місті. То був її притулок. Налякана і голодна, вона палко бажала прихистку, тому опанувала свій страх перед ребрами. Нетля шугнула на південь, лискаючи повітря в пошуках напівзабутих маршрутів. Огинаючи по Костомахи, пантрувала темну будівлю в маленькому провулку, асфальтовану терасу невідомого призначення, звідки вона виповзла тижні тому. Нервово описуючи кола над небезпечним містом, створіння наближалося до свого дому. Айзеку здалося, ніби він проспав кілька днів. Чоловік з насолодою потягнувся і відчув, як зісковзе то вперед, то назад. Почувся жахний скрик. Айзек завмер на згадці про те, як він сюди потрапив у чіпких ткачевих руках, і смикнувся, поволі згадавши все. Ткач легко мандрував світовим павутинням, перестрибуючи через ниті мета-реальності, що єднали одну мить з іншою. Айзек згадав запаморочливий виск власної душі, коли він побачив світове павутиння. Нудоту, що охопила все його єство. Він щосили заплющив очі. До нього долинали стишені прокляття Ягари Кайдерхан. Вони більше скидалися не на звуки, а на натяки, плавучі обривки шовку. Вони просковзували в череп і тільки потім набували сенсу. Вчувався ще й інший голос. Зазубрена какофонія сліпучої тканини, нажаханого вереску. Айзеку стало цікаво, хто б то міг бути. Ткач спритно пересувався нитками уздовж пошкоджених і потенційно пошкоджених нетлою ділянок. Де істота пройшла один раз, там могла пройти повторно. Ткач зникав у отворі, тьмяному виріз що зміїлися крізь матерію того складного виміру, і знову вигулькував у місті. Айзек відчув подих вітру на щоці, деревину під собою. Він прокинувся і розплющив очі. Боліла голова. Чоловік глянув у гору. Голова захиталася, знову звикаючи до ваги все ще нацупленого шолома. Дзеркала якимось дивом уціліли. Він лежав у снопі місячного сяйва, на якомусь запелюженому горищі. Крізь щелини в підлозі і стінах проникали поодинокі відзвуки. Дерхан із Ягариком поволі спиналися на лікті, трусили головами. Дерхан умить потяглася руками і обмацала скроні. Її єдине вухо було на місці. Ткач бобванів у кінці кімнати. Він ступив кроку перед і позаду показався вартовий. Того, здавалося, спаралізувало. Він сидів, зіпершись на стіну, і тихо дрежав. Гладенька пластина, що закривала обличчя, сиділа косо і майже звалилася з голови. Зброя лежала на колінах. Забачивши її, Айзек відподив у грибалушив очі. Вона була скляна, бездоганна і абсолютно непридатна модель кременівки. «Це, певно, буде домівкою для крилатого втікача!» Тихо наспів Вавткач. Він знову лунав приглушено. Не сили покинули його після подорожі крізь площини Павутиння. «Подивіться на мого дзеркального чоловіка!» «Товариша по іграшках мого друга!» – шепотів павук. «Ми вб'ємо час. Це місце відпочинку нетлі вампіра. Саме тут вона згортає свої крила і ховається, щоб знову їсти. Я зіграю в хрестики кинулики з моїм солдатиком». Він відійшов у куток і, різко смикнувшись, сівся на підлогу. Одна з рук ножів блискала, мов електричний заряд, та з неймовірною спритністю шкрабала на дошках перед напівпритомним офіцером табличку три на три. Ткач вирізав хрестик в кутику, а відтак посидів та щось тихенько собі пошепотів. Айзек з Ягариком підсунулися в центр кімнати. «Я думав, він нас забере», – пробормотів Айзек. «А він ішов по сліду довбаної нетлі?» «Вона десь тут». «Ми повинні її зловити», – прошепотіла Дерхан похмуро. «Ми майже всіх переловили. Треба покінчити з цим». «З чим?» – прошипів Айзик. «У нас, крім цих сраних шоломів, нічого не лишилося. Ми навіть не знаємо, де вона в біса є». «Будемо просити про допомогу ткача», – відповіла Дерхан. Усі спроби були даремні. Велетенський павук взагалі не звертав на них уваги. Мурмотав собі щось і завмирав. Немов терпляче чекав, доки отитерілий вартовий поставить нулик. Айзек з Дерханом і Ягариком благали про допомогу, але для нього їх ніби не існувало. Розчаровані товариші відійшли геть. Треба вибиратися звідси, раптом сказала Дерхан. Айзек зустрів її погляд, повільно кивнув. Потім підійшов до вікна і визирнув на двір. «Не можу де ми? врешті промовив він. «Якійсь вулиці». Він оглядівся в пошуках хоч якогось орієнтиру. Зайшовши назад у кімнату, похитав головою. «Маєш рацію, Ді. Треба вшиватися». Ягарик безгучно ступнув з маленької кімнатки в тьмяно освітлений коридор. Ретельно обзирнувся. Стіна ліворуч похило вростала в дах. Праворуч вузький прохід розбивало двоє дверей. Далі коридор повертав праворуч і ховався в імлі. Ягарак припав до землі. Він повільно, не обертаючись назад, поминив рукою Айзека з Дерхан. І ті поволі пішли слідом. Вони несли пістолети, заряджені останньою жменою сирого і ненадійного пороху, і цілились кудись у темряву. Вони чекали, доки Ягарек ступить кілька кроків, і непевною, сторожкою ходою йшли у слід. Ягарек зупинився біля перших дверей і припав до деревини пернатою головою. Почекав хвильку і нестерпно повільно пхнув їх. Підповзли дерхани з Айзеком та зазирнули в неосвітлену комору. «Є щось корисне?» – шепнув Айзек. На полицях, окрім пустих запалюжених сулій та древніх протрухлих щиток, нічого не було. Біля других дверей Ягарек махнув Айзеку й Дерхан не ворушитися та знову наставив вуха. Цього разу він прислухався набагато довше. Двері були зачинені на декілька засуїв, і Гаруда трохи поморочився з простенькими защіпками. Там ще таліпався товстий навісний замок, але він був відкритий так ніби з кімнати щойно вийшли. Ягарек повільно пхнув двері. Він просунув голову в щелину і так завмер, підозріло надовго. Відсунувшись, повернувся до них і стихо гукнув. «Айзеку, тобі варто зайти!» Айзек спохмурнів і ступив уперед. Серце шалено застукотіло. «Що там?» – подумав він. «Що відбувається?» І тут такий голос у найпотаємнішому закапелку розуму підказав йому, що там на нього чекає. Та чоловік його майже не чув. Не слухав, не хотів вірити. Він проштовхнувся повз ягарика і нерішуче зайшов у кімнату. Велике прямокутне горище підсвічували три газові лампи і тонкі пасма газового світла, що проникало з вулиці крізь брудне забите віконце. У підлогу металеві деталі і усіляке сміття. Стояв тяжкий сопух. Айзек лише мазнув поглядом по всьому цьому. У тьмяному кутку, повернувшись спиною до неймовірної покрученої статуї, стояла навколюшки і слухняно жувала лін. Айзек закричав. Це було звіряче ревіння. Воно росло, набирало моці. Ягарек шикнув на нього, але той не зважав. Лін сполохано повернулася на звук. Побачивши Айзека, затримтіла всім тілом. Він, спотикаючись, побіг до неї. Плакав, угледівши її саму, її червонясту шкіру і голову з карабея. Наблизившись, він знову заголосив від болю, коли побачив, що з нею зробили. Її тіло вкривали синці, опіки, подрапини і рубці від звірачого насилля і знущань. Її били по спині. Зі сорочки лишилося саме дрантя. Груди були посмуговані тонкими перехресними шрамами. Страшні синці квітли на животі і стегнах. Однак саме від вигляду голови чоловік ледь не збожеволів. Їй відтяли крильця. Він це знав з конверта, в якому їх послали. Але бачити це, бачити, як крихітні рвані обрубочки трепочуть від хвилювання, Панцир побитий і подекуди відігнутий. З споду виднілася ніжна плоть, порізана і укрита струпами. Одне з фасеткових очей було зморщене і невидюще. Середню ніжку справа і задню зліва вирвали із суглобів. Айзек упав перед нею навколюшки і притис до себе. Вона стала така худенька, така маленька, понівечена і зламана. Торкалася до нього і дрежала. Усе тіло її скам'яніло, неначе вона не могла повірити, що він справжній. Ніби його могли забрати від неї, аби ще додатково познущатися. Айзек стискав лін в обіймах і плакав. Під шкірою проступали її тоненькі кістки. — Я прийшов би, — простогнав він крізь сльози муки й радості. — Я прийшов би, але ж думав, що ти мертва. Вона відсунулася геть трошки, аби могти жестикулювати. «Чекала тебе! Люблю тебе!» – плутано говорила Лін знаками. «Допоможи! Врятуй! Забери мене звідси! Він не міг дозволити мені померти, доки не закінчу!» Уперше за весь час Айзек підвів очі на скульптуру за спиною Лін, на яку та розмазувала хипрійську слину. Це був неймовірний жахний калейдоскоп нічних кошмарів. Парості рук, ніг, очей стриміли в найхимерніших комбінаціях. Вона стояла майже завершена. Тільки замість голови – гладенький каркас і пустка, де мало би бути плече. Айзек відкрив рота і озирнувся на лін. Леміель був правий. Пістравому не було резону залишати лін в живих. Будь-хто інший на її місці загинув би. Однак незвичайні здібності скульпторки живили його марнославство, його містичне самозвеличення і філософські марення. Цього Лемюль знати не міг. Пістравий не стерпів би незавершеної роботи. Увійшли Дархани з ягариком. Побачивши Лін, жінка скрикнула, геть чисто як Айзек. Підбігла і обійняла обох, плачучи й усміхаючись. Ягарик ніяково потупав до трійці. Айзек все бурмотів щось лін, знову і знову повторював, як йому шкода, і що він думав, вона вже померла, що він прийшов би. «Змушував мене працювати! Бив і мучив, ображав!» Мерехтіли пальці напівпритомної і змученої від хвилювання лін. Ягарик хотів щось сказати, та раптом смикнув головою і роззирнувся. З коридору долинало квапливе тупотіння. Айзек, підтримуючи та не випускаючи з обіймів лін, підвівся. Дерхан відійшла від них, витягла пістолі і повернулася до дверей. Ягарек припав до стіни в тіні статуї, тримаючи на поготові скручений кільцями батіг. Двері з розгону відчинилися і гукнули об стіну. Перед ними стояв пістрявий. Айзек обзирав покручений силует на тлі фарбованих чорних стін коридору. Сад розмаїтих суцвіть кінцівок. Жива мозаїка органічних форм. В Айзека від зачудування відвисла щелепа. Розглядаючи козячі, пташині й собачі ноги, грона чіпких щупалець і гулі органічних тканин, складних утворень кісток нарощеної шкіри, він зрозумів, що Лін без вигадки ліпила з натури. Забачивши його, Лін заклякла від страху і згадки про біль. Айзек відчув, як його затоплює лють. Пістрявий відступив на крок і повернувся в бік коридору. Охорона. гукнув він одним із численних ротів. Сюди, негайно. І знову ступив на поріг. Грім Небулене, промовив він. Прийшов таки. Хіба ти не отримав моє послання? «Бачу, ти злегка неуважний!» І ступив у ледь освітлену кімнату. Дерхан вистрелила двічі. Кулі пробили броньовану шкіру і кущики хутра. Він поточився на численних ногах і заревів від болю. За хвилю крик переріз у моторошний сміх. «Надто багато внутрішніх органів, аби мене поранити! Бездарна ти шльондро!» – викрикнув він. Дерхан зло сплюнула і почала обережно підбиратися до стіни. Айзек обзирав пістрявого. Бачив, як скригочуть зуби в безлічі ротів. Підлога несамовито здригалася від гупання кроків у коридорі. На порозі позаду пістрявого з'явилася охорона. Гевали розмахували зброєю, чекаючи наказу. Айзеку на хвильку стало млосно. У чоловіків не було облич, лише черепи, туго обтягнуті шкірою. «Що за трясця їх поробило?» – подумав очманіло, але в ту ж мить помітив дзеркала позаду шоломів. Він аж очі виречив, здогадавшись, що у цих голомозих пороблених голова повернута на 180 градусів, ідеально припасована для боротьби з глитайнетлями. Вони, дивлячись у свої дзеркала, стояли та чекали на наказ. Пістравий вивільнив одну з огидних членистих кінцівок і тицнув нею в лін. «Закінчуй бісову роботу, жуча суко! Інакше сама знаєш, що буде!» Гаркнув він і пошкотильгав до них з Айзеком. Айзек з воїстину звірячим ревом відштовхнув лін на бік. Вона не стримала цівочку хімічної тривоги, заламала руки і просила лишитися з нею. Та він уже йшов на пістравого. Підбурваний мукою провини і люті. Ворог загорлав, приймаючи Айзеків виклик. Зненацька почувся гучний горкіт. Підлогу кімнати встелило скляне крихіття з розбитої шиби. Когось заюшило кров'ю. Лунали прокляття. Айзек завмер посеред кімнати. Пістрявий закляк прямо перед ним. Шеренги охоронців м'яли в руках зброю та викрикували один одному накази. Айзек зазирнув у дзеркала в себе перед очима. Позаду нього, облямована зазубленою віконною рамою, стояла остання глита й нетля. З неї немов тягуча рідина зісковзувала скляне кришово. Айзекові забракло повітря. Це була велетенська жаска сила. Вона стояла трохи віддалік від вікна. Хижа стійка, розмаїті безжальні кінцівки дряпали підлогу. Вона нависала, немов горила. Тіло страшної міці і вишуканої жорстокості. Немислимі крила тварюки були розчахнуті. На них вибух візерунків, немов фаєрверки на негативах. Пістравий стояв лицем до величезного звіра, у його полоні. Він позирав на крила розсипом незмигних очей. Позаду, схвильовано перегукуючись, трясли зброєю його бойовики. Дерхани з Ягараком стояли спиною до стіни. Айзек бачив їх у свої дзеркала. Їм не було виткові зерунчастих боків крил. Обидвоє заціпаніли від шоку, але не від гіпнотичної істоти. Між Нетлею та Айзеком лежала, розпластавшись на дошках під каскадом битого скла, лін. «Лін!» – вигукнув Айзек у відчої. «Не озирайся! Не дивись назад! Ходи до мене!» Лін завмерла, почувши його наляканий голос. Вона бачила, як він дуже незграбно простягує руку назад і нерішуче ступає до неї, так і не повернувшись лицем. Вона повільно, дуже повільно поповзла до нього. Позаду линуло низьке звіряче гарчання. Глитайнетля випросталася, войовнича і сум'ятна. Вона відчувала смак розумів довкола, як вони переміщаються, з острахом та водночас із загрозою. Потвора все ще не оговталася від бійні, в які загинули її родички. Один із колючих щупальців нервово хльоскав по землі, як хвіст. Прямо перед нею був один розум-бранець, але ж вона широко розчипила крила, а піймався тільки один – дивинар. Тварюка повернулася до основної маси ворогів і змахнула гіпнотично крильми, силкуючись затягти всіх у полон і випотрошити, добувши їхні мрії та сни. Ті ж не піддавалися, і глитай нетля запанікувала. Охоронці позаду пістрявого ніяково засовалися. Вони спробували проштовхнутися повз свого боса, однак той заціпенів на порозі. Безліч його ніг міцно трималися землі, немов приклеєні. Він позирав на крила Нетлі, впавши у глибокий транс. Позад нього вишикувались п'ять пороблених – урівноважених бійців, спеціально оснащених для захисту від Нетель на випадок їхньої утечі. Окрім стрілецької зброї, у трьох були ще й вогнемети. В одного – балон із фемтокорозивною кислотою, а в п'ятого – електротавматургічний шипомет. Вони добре бачили здобич, однак ніяк не могли протиснутися повз хазяїна. Люди пістравого намагалися цілитися в обхід нього, та масивна туша перекривала лінію вогню. Бійці перекрикувалися між собою, силкувалися розробити якусь стратегію, але марно. Зазирали у свої дзеркала, бачили хижу істоту в прогалинах між одвірком і силуетом непорушного хазяїна та здригалися від жаху. Айзек випростав назад руку, вишукуючи лін. «Іди сюди!» – шипів до неї. «І не озирайся!» Усе скидалось на якусь моторошну дитячу гру. Дерхан із Ягариком тихо підходили одне до одного за спиною Нетлі. Та зацукотіла і звернула увагу на рух. Однак її більше турбувала купа істот прямо перед нею, і істота не повернулася. Лін гарячково повзла підлогою до Айзека. Той стояв спиною, витягнувши назад руки. Коли до нього лишалося зовсім небагато, вона засумнівалася. Побачила закляклого, немов проголомшеного чимось, пістравого. Він дивився кудись повз Айзека. Бранець чогось невідомого. Вона не знала, що відбувається. Що там позаду? Не знала про Нетель. Айзек помітив її вагання і завив, застогнав, щоб не зупинялася. Лін була мисткинею. Вона творила за допомогою дотику і смаку. Творила фізичні охопні предмети. Скульптуру, котру можна споглядати, пестити пальцями. Її захоплювали кольори, світло і тінь, гра форм і ліній. Негативні позитивні простори. Вона так довго просиділа замкнена на тому горищі. Хтось інший на її місці, можливо, саботував би. Адже її замовлення, зрештою, перетворилося на вирок. Талін не розгатила статую і не творила аби як. Вона віддала в цей жахливий монолітний витвір усе, що могла. Всю затаєну творчу енергію. А Пістравий знав, що так вона і зробить. Це був її рятунок, єдиний засіб – виразити себе. Позбавлена всього світла, барви і форм довкілля, вона зосередилася на страху і болю і стала одержимою. Вона сама створювала присутність, щоб себе нею ж ошукати. І от щось надзвичайне війшло у її закритий світ. Лін нічого не знала про глитайнетер. Наказ «Не озирайся» був знайомий із казок, та й то лише як моралістична настанова, суворе повчання. Айзек, певно, мав на увазі «Не барися» або «Не сумнівайся в мені» чи щось подібне. Його наказ, певна річ, був усього лише емоційним закликом. Душа Лін повнилася творчим началом. Мордована і катована, спантеличена ув'язненням, болем і деградацією. Лін вхопилася за те надзвичайне, що тривожило думку і розгорталося за спиною. Голодна до будь-якої дивини, після тижнів болю в темряві безбарвних, безформних тьмяних стін, вона завмерла. А потім кинула швидкий погляд поза себе. Айзек і Дерхан закричали з жаху і невіри. З ягарикового горла вирвався здушений клекіт. Єдиним зрячим оком Лін зачудовано обзирала неймовірний розмах форми. Забачивши хвилі мінливих барв на крилах, вона коротко склацнула мандибулами і замовкла. Заворожена. Лін присіла навпочіпки, схилила голову на бік і бездумно витріщалася на величного звіра. На вирування барв. Вони разом із пістравим незмигно дивилися на крила Нетлі і розуми їх поволі переливалися через край. Айзек заскавулів і незграбно позадкував до неї, у відчаї випростуючи назад руки. Нетля вивільнила слизькі лища та щупалець і підтягла Лін до себе. Роззяпалася широка слинява пащека, немов ворота в пекельний морок. Обличчям Лін потекла огидна глибка слина з гострим запахом цитрини. Коли Айзек все ще задки вхопився за її руки, вдивляючись у свої дзеркала, з паскудного, нетленого рота вихопився смердючий язик і потицявся в жучену голову хепрі, Айзек кричав, але нічого не міг зробити. Довгий, вологий від слини язик намацав шлях через її щелепи і, не зустрівши опору, пірнув у голову. На Айзекові нажахані крики відгукнулося двійко пороблених за масивною тушею пістрявого і пальнули навмання зі своїх краменівок. Один промазав, інший поцілив тварюці в груди, домігшись лише роздратованого шипіння і цівочки рідини зранки, не більше. Для боротьби з нетлями ця зброя не годилася. Вони гукнули інших товаришів і весь невеликий загін взявся обережними розміреними поштовхами сунути під стравого з лінії вогню. Айзек відчайдушно намацував у повітрі руку лін. Хрещувати горло Нетлі роздувалося і скорочувалося з кожним голодним ковтком. Ягарек нагнувся і ухопив гасову лампу біля статуї. Зважив її на мить у лівиці, а у правій підняв батіг. «Айзеку, рятуй її!» – крикнув він. Коли Нетля притисла собі до горла тендітне тіло Хепри, Айзек відчув, як пальці стискаються навколо зап'яст лін. Він міцно стис його та спробував смикнути на себе. Плакав і лаявся. Ягарек шпырнув запалену газову лампу просто на потилицю Нетлі. Розтрощилося скло, і гладеньку шкіру тварюки вкрили бризки розпеченого газу. Черепом істоти поповзли язики блакитного полум'я. Нетля завищала, смикнувши головою від болю. Зацвехкали кінцівки, силкуючись загасити маленьку пожежу. В ту ж мить Ягарик люто хльоснув батогом, той дзвінко ляснув по шкірі. Тугі кільця майже моментально обвилися навколо шиї потвор. Гаруда яро з усією міцю свого жилавого тіла смикнув бича на себе і чіпко вперся ногами в підлогу. Полум'я все горіло і пекло. Батіг перехопив горлянку. Нетля не могла ні дихнути, ні ковтнути. Голова тиліпалася на довгій шиї. З горла вихоплювався здушений писк. Язик розпух і висмикнувся з рота лін. Струмені свідомості, що істота намагалася випити, застрагли в горлі. Вона нестямі драпала батіг. Билася, звивалася, тремтіла. Айзек вчепився в тоненький зап'ясток лін і потягнув на себе, поки Нетля корчилася в жахному танку. Незчисленні кінцівки почвари митнулися від хепрі, даремно беручись із зашмогом, що душив горло. Айзек смикнув лін до себе, упав навколішки та поповз геть від буйства нестямної істоти. Смикаючись у паніці, Нетля склала крила і відвернулася від дверей. У ту ж мить пістравий оклигав від її чар. Його складне тіло поточилося і гукнуло на підлогу. Тим часом розум поволі збирався докупи. Його люди нарешті проштовхалися повз нього в кімнату, перечіпаючись об купу ніг. Нетля, зачувши гуркіт кроків, полохливо крутнулася. Батіг вирвався з ягарикових рук і роздер йому шкіру. Він хитнувся назад до дерхан подалі від вартких загострених кінцівок створіння. Пістрявий зіп'явся на ноги, шуснув подалі від звіра, сховавшись у коридорі. «Убийте вже ту паскуду!» – заверещав звідти. Посеред кімнати Нетля витанцьовувала в божевільному танку. П'ятеро пороблених стояли ріденькою кубкою біля дверей і цілилися, дивлячись у дзеркала. З вогнеметів вирвалися три струмені пекучого газу. У мить шкіра істоти зашипіла. Тріщали, тріскали, спухали від опіків крила й хітин. Вона силкувалася вищати, та батіх не дозволяв. Прямо в морду скорченої нетлі втрапила добряча порція кислоти, та за секунди денатурувала білки, поплавивши складний екзоскелет. Кислота й полум'я в мить роз'їли батіх і його лишки розлетілися геть від ошалілої тварюки, яка нарешті могла дихати й кричати. Вона пронизливо верещала під новими укусами вогню та кислоти. У відчаї, істота сліпо кинулася в напрямку своїх кривдників. П'ятий боєць вистрілив і нетлене тіло пронизали блискавиці темної енергії, розсіявшись по поверхні, обпікши її без жару. Потвора запищала знов. Але не зупинилася. Сліпа полум'яна буря, збризок кислоти і обрубків кісток. П'ятеро пороблених відступили перед нестямною істотою і шуснули слідом за пістрявим у коридор. Несамовите похоронне багаття билося об стіни, підпалюючи їх та шукаючи вихід із кімнати. Кінець кінцем шипіння вогню та кислоти і свист електротавматургічних стріл перемістилися в коридор. Декілька довгих секунд Дерхан, Айзек і Ягарек ошелешено дивилися на двері. Невидна нетля все ще вирощала. Її коридор пломенів від жару і бликання світла. Тоді Айзек змигнув і глянув на непритомну Лін, котру тримав у обіймах. Він потермосив її та зашепотів. «Лін! Лін! Ми йдемо геть!» Ягарик спритно підбіг до вікна і визирнув на вулицю, що виднілася внизу п'ятьма поверхами нижче. Поряд з вікном зі стіни стриміла невелика цегляна колона – димохід. Коло нього зміївся донизу водостік. Гаруда притьмом застрибнув на підвіконня і ухопився за ринву, смикнувши її раз-другий. Витримає. «Айзеку, давай її сюди!» – нетерпляче промовила Дерхан. Айзек підняв лін увідчаї закусивши губу від того, яка вона була легенька, і підійшов до вікна. Раптом на його обличчі відбилася несміла, а потім широка усмішка. Айзек заплакав. З коридору долинали слабкі голосіння Нетлі. Ді, глянь!» – зашепотів він. Руки Лін безладно пурхали, поки Айзек колисав її в обіймах. «Вона говорить! Вона видужає!» Дерхан глянула йому через плече, намагаючись прочитати її слова. Айзек дивився і хитав головою. – Вона ще не прийшла до тями. Це просто випадкові слова, але ж… Ді, це слова. Ми встигли. Дерхан втішено усміхнулася і на радощах міцно цмокнула Айзека в щуку. Та лагідно погладила лін по знівеченому скарабею. – Забери її звідси, – тихо промовила вона. Айзек визирнув у вікно. За декілька метрів на цегляному виступі тупцяв ягарок. «Давай її мені, та лізь сам», – мовив Гаруда, закинувши вгору пернату голову. Східний край дового похилого даху над трасою Пістравого впирався перпендикулярно в ряд будинків на протилежній вулиці. Довкола ширилися і вищилися покрівлі кістяного міста. Надземний ландшафт, шиферні острівці над небезпечними вулицями. Вони тяглися вглиб темиряви, від ребер до пагорба мок і далі. Навіть заживо поїдена вогнем і кислотою, оглушена стрілами невідомої енергії, остання глитайнетля могла вижити. Це була істота неймовірної міці, здатна стілюватися з жахною швидкістю. Опинись вона просто неба, скочила б, розгорнула б страшно зранені крила і щезла у висоті. Вона б на силу піднялася вгору, попри бір, попри скорчені підпалені клапті шкіри і хітину, що огидно тріпотіли довкіл. колисалася б у дощових хмарах, загасила б полум'я, змила пекучу кислоту. Якби вижила її родина, якби вона знала, що могла полинути до своїх братів-сестер і далі полювати разом, вона, може, і не панікувала би. Якби вона не стала свідком кривавої різні своїх сестробратів, котрих жахливий струмінь отруйних викидів заманив у смертельну западню, вона б не збожеволіла від страху і люті, та виборсалася б. Але ж вона була сама. Захоплена в цегляну пастку, замкнену клітку, що стискалася довкола, стримуючи крила і лед. З усіх боків наступав безжальний смертельний біль. Вогонь палив беззупинно. Вона не встигала загоювати рани. Вона пронеслася по коридору лігва пістравого розжареною до білого кулею, тягнучись лишками покороблених шипів і кіхтів, силкуючись когось піймати, і впала недоліше до сходів. Пістравий разом із поробленими зачудовано витріщався, Молючись, щоб вона лежала крячкою і не полетіла на них полум'яною бурою. Нетля лежала нерухомо. Вона була мертва. Упевнившись, що істота справді мертва, Пістрявий відправив на швидкоруч організовані колони пороблених чоловіків і жінок з мокрими рушниками і ковдрами, збитий полум'яний слід, залишений глитайнетлею. За 20 хвилин все погасили. Дошки й балки на горищі потріскалися й укрилися кіптявою. По всьому коридору тягнувся слід обвугленого дерева і пухирців фарби. Нетлене тіло повільно жеврило біля сходів, невпізнавана гірка плоті й кісток, покороблених жаром у ще більш екзотичну форму, ніж були при житті. Грімнебулін із його виродками друзями втечуть, сказав пістравий. Знайдіть їх. «Знайдіть, куди вони зникли! Вистежіть їх! Сьогодні! Зараз!» Нескладно було здогадатися, як вони втекли. Через вікно і на дах. А от звідти вони могли піти будь-куди. Бійці Пістравого засовалися, ніякого перезираючись. «Вирущіться, матолки пороблені!» – лютував Пістравий. «Знайдіть їх негайно і проведіть до мене!» Налякані грубки пороблених людей, картів і водяників покинули лігвище Пістрявого і відправилися в місто. Вони складали безглузді плани та щось нотували. Гасали в Сантер, відлунну трасовину, Ладміт, у Келтрі і Пагорп-Мок. Потім далі до Лихокраю, через ріку і до Борсукової Драговини, у Західний Гід, Сіру Пустку і на морокрай і Селітру. Вони тисячі разів могли пройти повз Айзека з товаришами. У новому Кробузоні було безліч хованок. Набагато більше, ніж осіб, які їх потребували. Люди пістравого не мали жодних шансів. У такі ночі, як ця, коли дощ і світло вуличних ліхтарів відтіняють лінії та грані, місто перетворюється в палімсест репливих дерев, будівель і звуків. Древніх руїн. Темряви, катаком, будівельних майданчиків, готелів, пустирів, вогнів, пивничок і каналізацій. Мегаполіс робиться одним безмежним рекурсивним сховком. Люди пістравого боязко повертались назад з порожніми руками. Пістравий навіснів чудова скульптура ідеальна і незавершена, ярила його нестерпно. Пороблені прочесали будівлю, а ну ж вони щось пропустили. У крайній кімнаті на горищі вони знайшли непритомного вартового. Він самотньо сидів, притулившись до стіни. На колінах лежала химерна красива скляна кременівка. Перед ногами на дереві була нашкрабана рішітка для хрестиків-нуликів. Хрестики виграли за три ходи. «Ми біжимо і ховаємося, мов звірина». Однак зараз нам легко і радісно. Ми знаємо, що перемогли. Айзек несе на руках лін, зрідка, коли путь важка. Перекидає її вибачливо через плече. Ми мчимо геть, утікаємо немов духи. Змучені та щасливі. Убога географія східного міста нас не лякає. Ми перелізаємо через низькі паркани, Крадькома пересуваємося по узеньких двораках, закинутих садках із ябленнями-гібридами і мершавою ожиною, сумнівного вигляду компостом, болотякою і поламаними іграшками. Інколи на обличчя Дерхан набігає хмарка, і вона щось тихо бурмоче. Вона думає про Андрія, та цієї ночі складно чіплятися за каяття, навіть заслужене. Це безрадісна мить. Однак під теплими струменями дощу, Над міськими вогнями, Безладними, мов зарості бур'янів, Важко втриматися і не зазирнути Одне одному ввічі. Усміхнутися чи каркнути стиха Від подиву. Нетель більше нема. Та ціна їх смерті дуже висока. Ми заплатили за цю перемогу Безмірно багато. Однак сьогодні Поки ми шукаємо перехистку в халупці на даху в тріскачці, вдалині від підвісних колій, трохи на північ від залізниці і в богості станції темна вода, ми тріумфуємо. Ранкові газети повні лиховісних передбачень. Сутичка і вісник натякають, що будуть серйозні наслідки. Дерхан спить годинами, прокидається, сидить сама. Сум і почуття провини розквітають у ній, нестримовані. Лін гарячково совається. Чи притямі вона, чи вмарені. Айзек клює носом «Їсть харч, що нам удалося вкрасти». Постійно колисає Лін. З подивом розповідає про Джекобів молитву. Він ретельно перебирає побиті і поламані частини кризового двигуна. Невдоволено цмокає. Стуляє губи. Каже, що той знову запрацює. Не проблема. З тим я оживаю від пристрасного жадання. Нарешті бути вільним. Як же я цього прагну? Літати. Він читає крадені газети, зазираючи мені через плече. У зв'язку з кризовою ситуацією вартовим нададуть надзвичайні повноваження, дізнаємося ми. Можливо, доведеться вдатися до відкритих озброєних патрулів. Уряд поставив на розгляд обмеження громадянських прав і введення воєнного стану. Однак протягом цього бурхливого дня все лайно, огидні помиї, сонна отрута нетель повільно тоне в ефірі і просочується в грунт. Здається, я навіть відчуваю це, лежачи під протрухлими дошками. Воно потиху осідає довкола мене, розпадається під денним світлом. Пливе немов брудна тала вода крізь площини, якими оплутане це місто. Тече крізь шари матерії, розсмоктуються геть з нашого виміру. А коли падають сутінки, нічні жахіття вже не приходять. І ніби тихе схлипування Шириться по місту лінива кволість і полегшені зітхання. Прокочується теплою хвилею з повитого чорнотою заходу. З галмаршу і кіптявого закруту до великого кільця, шеку і борсукової драговини, ладміду і пагорба мак та нейтральної зелені. Місто змиває припливом сну. На промочених сечою лежаках із сіна в гирлі і міських нетрях, на пишних паринах у хнумі, поодинці і, притулившись одне до одного, міцно сплять громадяни нового корбузона. Звісно, міське життя тече беззупинно, тому не змовкають нічні зміни в доках, не стихає гепання металу на підприємствах і в леварних цехах, зухвалі згуки пронизують ніч. Нічні сторожі все ще охороняють двори фабрик. Повії шукають клієнтів, де можуть. Усе ще кояться злочини. Насилля не розчинилося зненацька в повітрі. Однак містян, сплять вони чи ні, більше не мучать фантоми. їхнє жахіття належать лише їм самим. немов якийсь неймовірний млявий велет, новий кробузон – совається обважніло у вісні. Я вже й забув, якою насолодою може бути проста ніч. Я прокидаюся із сонцем, і в голові чисто. Мені нічого не болить. Ми вільні. Сьогодні всі статті про кінець жахіття літньої ночі, сонної недуги, чи нічного прокляття, чи ще бозна чого, для якого – Газети вигадали нове слово. Ми читаємо і сміємося. Дерхан, Айзекія. Захват усюди. Він відчутний. Місто повернулося до життя. Оновилося. Ми чекаємо, доки прокинеться, прийде до тями лін. Але вона не прокидається. Увесь перший день вона проспала. Її тіло поволі починало відновлюватися. Вона міцно хапалася за Айзека і ніяк не прокидалася. Вільна. Вільна спати без страху. Та от зараз вона прокинулася і спроквала сіла. Антенки на комашиній голові злегка тріпотять. Рухаються мандибули. Вона голодна. Ми знаходимо серед гори накраденого якісь фрукти, і вона снідає. Вона, поки їсть, водить очима від мене до Дерхан, від Дерхан до Айзека. Він стискає її стегна та щось шепоче, затихо для мого вуха. Вона смикає головою, мов дитина. Кожен рух супроводжується судомним тіпанням. Вона піднімає руки і починає жестикулювати. Айзек дивиться жадібно. Лице кривиться гримасою безнадії коли він спостерігає за її невмілими маніпуляціями. Дерхан розшифровує слова лін. Очі жінки розчахнуті від жаху. Айзек безмовно хита головою. Ранок, їжа, грітися. Він затинається, перекладаючи. Комаха, подорож, рада. Вона не може їсти самостійно. Щелепи спазматично стискаються і розколюють фрукти надвоє, або ж раптово розслабляються, і їжа падає на підлогу. Вона труситься від знемоги. трасе головою безпомічно випускає хімічну хмарку. Айзек каже, що то хипрійські сльози. Він заспокоює її, тримає яблуко перед мандибулами, помагає кусати. Обтирає замащені щелепи і шию від фруктового соку і слини. Страшно, показує знаками вона. І Айзек нерішуче перекладає. Розум втомлений, розхлюпується. Мистецтво, пістрявий. Вона раптом здригається, нажахано роззирається довкола. Айзек заколисує, заспокоює її. Дерхан дивиться на неї безпомічно. Сама. у відчаї жестикулює Лін і випускає цівку хімічного повідомлення, яке жодному з нас годі прочитати. Чудовисько, тепло, пороблений. Вона глипає на всі боки. Яблуко. перекладає Айзек. Яблуко. Він підносить яблуко їй до рота, і вона жує. Непосидюча, мов мала дитина. Падають сутінки, і вона знову засинає швидким глибоким сном. Айзек з Дерхан радяться. Айзек лютує та кричить. І плаче. Вона видужує, кричить він, а лін крутиться у вісні. Вона ледь жива від сраної втоми і сраних побоїв. Не дивно. Не дивно, що вона розгублена. Але вона не видужує. І він знає, що вже й не видужує. Ми відтягли її від нетлі, коли та випила її майже всю. Половина її свідомості, половина снів потекла горлянкою звіра. Її вже нема. Цю половину спалили шлункові соки, а потім люди пістравого. Лін прокидається щасливо. Жваво лопотить, махаючи руками. Силкується підвестися і не може. Падає і плаче. Чи сміється хімічними цівками? Клацає мандибулами? Брудниця, мов диття? Лін невпевнено дебуляє по даху. Безпомічна, скалічена. Химерна мішанина з дитячого сміху і дорослих думок. Її мова дивна і незбагненна. Складна та нестямна. і інфантильна. Айзек зломлений. Ми пересуваємося дахами, сторожко дослухаючись до звуків знизу. Лін спалахує роздратуванням, бо ми не розуміємо її химерного потоку слів. Вона тупотить ногами покрівлю, ляскає Айзека слабкою рукою. Лається жестами, хвицає і поривається тікати. Ми втихомирюємо її, згрібаємо в оберемок і йдемо далі. Ми пересуваємося вночі, боїмося вартових і людей пістрявого. Оминаємо конструктів, які можуть донести про нас раді. Сторожко вглядаємося в кожен різкий жест чи підозрілий погляд. Ми нікому не можемо довіряти. Змушені жити в ізольованій соліпсийській напівтемряві. Усе необхідне ми крадемо чи купуємо в бакалійників, що працюють допізна. Далеко-далеко від місця, де ми осіли. Кожен кривий погляд, кожен крик, раптовий перестук копит чи чобіт, кожен грюк чи шипіння пістонів якогось конструкта – миттєвий острах. Ми – найбажаніша здобич у всьому новому кробузоні. Це честь, але честь сумнівна. Лін хоче барвоягід. Так тлумачать Айзек її жести і спазматичні рухи щелеп. Пульсування її залоски, Лячне і чомусь збудливе видовище. Дерхан згоджується піти. Вона теж любить лін. Не одну годину витрачають на маскування. З допомогою води, масла, попелу, обшарпаного плаття, лишків їжі та фарб, Дерхан постає перед нами з гладеньким чорним волоссям, що сяє вугільним блиском і зморщеним шрамом через увесь лоб. Вона горбиться і кривить лице, мов старчиха. Жінка йде, і ми з Айзеком проводимо години в тривожному очікуванні. Майже увесь час мовчки. Лін продовжує свій недорікуватий монолог, і Айзек намагається відповідати їй обома руками. Пестить її і повільно жестикулює, не мов для дитини. Однак вона не дитина. Вона напівдоросла, і його сюсюкання її дратує. Вона хоче відійти і падає. Кінцівки її не слухаються. Її жахає її ж тіло. Айзек підтримує, допомагає сісти і годує її. Масажує вкриті сенцями напружені плечі. Ми полегшено зітхаємо, коли врешті вертається Дерхан із куснями пасти, і здоровою жменею різноманітних ягід, соковитих і барвистих. Я вже була подумала, що проклята рада знайшла таки нас, каже вона. Здається, за мною йшов якийсь конструкт. Довелося вертатися манівцями через кінкен, аби відірватися. Жоден з нас не знає, чи стежили за нею, чи ні. Лін пожвавилася, дрібно тремтять жучені ніжки Янтенки. Вона пробує прожувати кавалок білої пасти, але тремтить і впускає його. Айзек з нею ласкавий. Він дуже обережно, м'яко і ненав'язливо проштовхує пасту їй в рот, удаючи ніби і не допомагає, а вона сама їсть і пережовує. Необхідно декілька хвилин, щоб скарабей перетравив пасту і спрямував її до хепрійської залози. Поки ми чекаємо, Айзек махає декількома барвоягодами перед Лін, і та, сіпнувшись, показує, яку саме жменю хотіла би з'їсти, і він лагідно годує її. Ми мовчимо. Лін ретельно ковтає і жує. Ми спостерігаємо. Минають хвилини, а потім її залоза роздувається. Ми нахиляємося вперед, жадібно вичікуючи, що з цього вийде. Розкриваються залозові губи і звідти вичавлюється балабушок вологої хепрійської слини. Лін збуджено махає руками. Безформна рідина продовжує сочитися і важко падає на долівку, немов білі ляпки по сліду. Затим витікає тоненька цівка фарбованої ягодами слини і забризкує підстиглу масу. Дерхан відвертається. Айзек зломлений. Ніколи не бачив, щоб людина так плакала. За стінами нашої брудної халупи, зухвале і знову безстрашне, вдоволено потягується місто. На нас воно не звертає уваги. Невдячне. Цього тижня дні прохолодніші. Короткий віддих немилосердного літа. З узбережжя з герла великої смоли і залізної затоки налітає вітер. Щодень прибувають каравани суден. Вони юрмляться на ріці ближче до сходу. Чекають завантаження і розвантаження. Це торгові кораблі з Когніду і Тешу. Дослідники з вогняної протоки. Плавучі фабрики з Миршока. Капери з Файвадісо. Поважні і законослухняні. Не те, що в відкритому морі. На сонці, мов бджоли, роїться хмаровиння. Місто хрипко рокотить. Воно вже й забуло про свої страхи. Лише якийсь туманний спомин нагадує, що недавно щось тривожило його спокійний сон. Та й по всьому. Мені видно небо. Крізь нещильно прибиті дошки пробиваються кущики світла. Як би хотілося бути геть далеко звідси. Я можу уявити вітер, відчути раптову пружність повітря піді мною. Я хотів би глянути вниз на цю будівлю і цю вулицю. Хотів би, щоб нічого мене тут не тримало. Щоб тяжіння було варіантом, якого не оберу. Лін знов говорить знаками. Липкий. Боязко. Шепочує заплаканий Айзек, спостерігаючи за її руками. Сеча і мати. Їжа. Крильця. Щаслива. Страшно, страшно.